Uh, no tak, pospěšte si, otevřete, tady je hlídka. Desátník Nohoblhock zatahal seržanta tračníka za rukáv a zašeptal mu něco do ucha. Uh, pardon, pardon, tady není hlídka. Zvolal tračník a znovu zabušil do dveří. My nemáme s hlídkou vůbec nic společného, jsme jenom obyčejný prašivý civilist, jasný. Dveře se maličko pootevřely. No... Zeptal se hlas, který byl, jak se zdálo, zatím odhodlaný šetřit každým slovem. E, potřebujem se vás na něco zeptat, madam. Takže, jste hlídka? Nejsme, My myslím, že jsem se vyjádřil dost jasně. Vad prejskni, páku. Dveře se zabouchly. Jsi, vy jste, že nebo to správný místo, Feržo? Jindřich Pukaštan tvrdil, že ho viděl chodit sem. No tak, otevřete. Všichni po nás, koukají, Seržo. Okna a dveře v celé ulici se postupně otevídali. Neříkej mi, Seržo, když nejsme v uniformách. Jak myslíš, prebe? E, to je... Tračník se zazmítal v duševním zmatku, když si uvědomil, že není schopen přesně definovat jejich momentální oficiální zařazení. E, chtěl jsem říct, že pro tebe, Noby, je to vždycky Frederiku. Zmiju se, Frede, jo, Riku. Nechceme tady z toho dělat představení noby. Správně, Frederico. a děkám překl, díky. Cecil? mi přesní jméno. No, tak ať je teda potvím. Jenom laskavě nezapomeň, kdo je tady nadřízený civil, jasný. Znovu zabušil na dveře. Slyšeli jsme, že máte Simrk pro najmutí, paninko. Brilantní, Ta byla pak v No, konec konců jsem přece seržant, ne? Ne. Em, no jo, vlastně správně, do. No, prostě hlavně to měj na mysli, jasný. Dveře se proce otevřely. Žena, která se v nich objevila, měla jednu z těch lety vyzrálých tváří, která jakoby byla vyrobena z hroudy másla a pak nějakou dobu ponechána na slunci. Ale ani věk nedokázal nic udělat s jejími vlasy, které byly ohnivě rezavé a rozprostíraly se jí kolem hlavy jako vyhrůžný předvoj bouře. Cimru, nemůžete říct hnedky? Vatoláče týdně, žádný domácí zvířata, žádný vaření, žádný ženský po šestý ráno, jestli nechcete, nechte bejt. Nevezmete vy, vezmou jiný. Nejste od Vypadáte Vypadá to jako od My jsme... Začal tračník, ale pak se zarazil. Jistě existovalo množství jiných zaměstnání než místo u policie, ale jeho právě tady a teď nenapadalo jediné. Herce... Doplnil by střenoby. V tom případě dostanu činžena na týden dopředu. A žádný čumečinky, co jste pochytali v cizině. Tohle je slušný barák. Rádi bychom se na ten pokoj nejdřív podívali. Aha, tak oni jsou ten vybíravý druh, co? Vedla je nahoru po schodech. Pokoj, který osy tak nedávno uvolnil, byl malý a holý. Na skobách vezdi viselo několik kousků oblečení a hromádka mastných papírů a sáčků v koutě dokazovala, že osy patřil k lidem, kteří se stravují jídlem zakoupeným přes ulici. E, či jsou ty věci? A ah, to nic, ten už je v prachu. Já mu říkal, že poletí, jestli nezaplatí. Nech se nastěhujete, všechno to vyhážu. My se vám o to postaráme sami. Přehrábl se ve váčku u pasu a vytáhl pár tolarových bankovek. E, tady máte, slečno. Paní strávená, to tady jako chcete bydlet v oba, nebo co? Ale vůbec ne, já jenom přišel jako jeho garde. Ve chvíli, kdy totiž ženské pocítí jeho sexuální magnetismus, musí mu je někdo odhánět. Paní strávená vrhla na šokovaného Nobyho ostře pátravý pohled a rychle vyšla z místnosti. Proč jsi říkal takovou věc? Ale zbavili jsme se jí, ne? Vtal jsi se země, by střelit, nezapírej, jenom proto, že zrovna procházím jistým emocionálním pánta. Byl to jen takový šert Noby, jenom ligrace. Noby nahlédl pod úzkou postel. Páni, vykřikl a všechna jeho emocionální to, tento nenávratně zmizela. E, co je? E, co tu tam máš? Vypadá to jako kompletní vydání luku a střel. A je, boják štěstěny, hele, a dobýbací stroje v praxi. Tračník listoval časopisy strana za stranou a všude objevoval obrázky velmi si podobných lidí, svírajících velmi si podobné zbraně osobního ničení. No, myslím, že na to, abys tady celý den seděl a četl si tyhle věci, musíš být dost divný. A já? Hele, pohle tam, nedávej, moje čísla z tohohle srpna a já ho nemám. Počkej, pámhle břadu je ještě nějaká krabice. Vyplazil se ven a za sebou vlekl malou bedničku. Byla zamčená, ale když se náhodou opřel o výko, petlice povolila. Zazářily stříbrné mince. Spousta stříbrných mincí. Mhops, a až pokrk v maláru. To jsou klecké peníze, aby zvěděl. Občas mi někdo podstrčí nějaký z nich přivracení peněz. Podobají se dost našim půltolarům. Podívej, tady mají nápis jejich pokrouceném písmu. No, pak jsme až pokrk ve velkým maléru. Ne, ne, ne, tohle, co jsme našli potrpělivém ve detektivování, je stopa. A až o tom pan Elánius uslyší, není pochyb, že si ten úspěch budeme moci vetknout do kytice našich úspěchů jako pero za klobouky. Kolik myslíš, že tam asi je? Musí to mít cenu stovek a stovek tolarů. A to je v klači spousta peněz. V klači by si spravděpodobně za tolar mohl žít celý rok jako král. No... Ono to zase nějak z trpěli by detektívobání nebylo. Jediný, co jsem udělal, bylo, že jsem vztrčil hlavu pod postel. No jo, ale to je tím, že máš policejní výcvik. Obyčejného civilistu by to pravděpodobně vůbec nedapadlo, nevyslíš? Aha, konečně to všechno začíná dávat nějaký smysl. Vážně? Proč by teda měl nějakej klačan dát někomu balik peněz, aby zastřelil jinýho klačana? Tračník si poklepal z boku na nos. E, politika. Aha, politika, dobrá politika, vlastný politika. No prosím, a proč? Aha, odpověděl tajemně tračník a znovu si poklepal na nos. Proč se štěvná se, Já si na něj poklepávám. To, by, abych, <coughs> to abych ukázal, že mám čich a proto vím své. Takže je zvepříš, jo. To je přesně ta pokoutní mazanost. To je jim přesně podobné. Aby nám zaplatili za to, že je budeme zabíjet? Ale houbeles. Podívej, přijede sem vysoký kleckský papaláš, tady ho někdo sejme a oni nám můžou napsat vyprašivých bretrencích šaklů to znamená válku, chápeš? Skvělá záminka. A k tomu, abys mohl někomu vyhlásit válku, potřebuješ záminku? Teda, chápeš? Zajímalo by mě, pro koho? To nemůžeš jenom říct. Máte spoustu prachu a v země... Ale já mám velký meč, pak to jsem nabalte, nebo bude kláně, porubáně, fikmik? To bych teda dělal já? A i to bych jim řekl teprve potom, to bych na ně zautočil. No jo, ale to všechno akorát proto, že se nevyznáš v politice. Takový věci už dneska dělat nemůžeš. Dej na mí slova, přes celý tenhle případ je velkým písmem napsáno politika. Proto mi ho taky starý Elánius věřil, protože je tak důležitý. Politika. Mladý Karotka je fajn kluk a chytrý, ale na takovouhle delikátní politickou věc potřebuješ zkoušenýho chlapa pro celýho světem. No, pak klebání na noosti jde vážně skvělé. Dá si ho většinou minu. Ale cítil, že něco není v pořádku i když to nevnímal nosem, ale tím orgánem, který mu pumpoval krev do těla. Ten se necítil dobře. A protože v Nobyho životě bylo málo co v pořádku, Noby dobře věděl, jak takový pocit procítit a co znamená. Rozhlédl se po holých zdech a pak mu oči padly na podlahu z hrubých prken. Na zemi je, měkký, písek. Takže další stopa. Byl tedy nějaký klačan. V klači není nic jinýho než písek. Pořád ještě měl zbytky na sandálech. Noby otevřel okno. Pod ním se rozkládala mírně se svažující střecha. Téměř kdokoliv se po ní mohl snadno dostat dovnitř a stejně tak rychle ven, kde pak mohl v zápětí zmizet mezi početnými komíny a větráky. Kudu se mohl dostat dovnitř, pak ven... Skvělá úvaha, noby. Zapiš to. Důkaz o spichlerackém chování a tajném obcházení. Doby se naklonil z okna? Tady banku je Seržant tračník se k němu připojil. Jedna z okenních tabulek byla rozbitá. Venku se na taškách střechy třpitilo sklo. To by mohla být další stopa, ne? E, takyže ano. Všiml si, že sklo padlo ven? Každý ví, že je potřeba všimnout si, na kterou stranu sklo vypadlo. Myslím, že zkoušel luk, měl ho nabitý a on mu spustil. Chybrý, přeružá. Tomu se říká obdukce. Nestačí se na věci jenom dívat noby. Je třeba taky přitom správně a čeře myslet. Cekile, přeružá. Frederiku, cekile, tak pojď. Myslím, že jsme zjistili všechno, co bylo potřeba. Starý Elánius říkal, že chce zprávu, co by dob. Noby vyhlédl z rozbitého okna. Střecha navazovala na zadní stěnu mnohem většího skladiště. Na okamžik se přistihl, že se jeho myšlenky ubírají spíše po křivolatých než přímých cestách, ale utěšil se tím, že jeho myšlení je jen myšlením desátníka, a jistě je, co se týče ceny za myšlenku, mnohem níž než myšlení takového seržanta, a proto si ponechal své soukromé myšlenky pro sebe. Když scházeli dolů po schodech, pozorovala je paní Stráviná škvírou v otevřených dveřích na konci vstupní chodby, očividně připravená zabouchnout je při prvním jakéhokoliv sexuálního magnetismu. Já ani nevím kde bych něco ho jako je, sexuální magnet, sehnal a ona se ani nezasmála. Také jsme pak prošli obchody Sluky na ulici Mazaných řemeslníků a když jsme ukázali onen ikonograf prodavači u Borlejga a Silnoruky, přísahal, že je to on, tedy hovořil samozřejmě o postiženém, takže no nazdar, Elányovi rty se těše pohybovaly, když se jeho pohled vrátil k listu papíru, který držel v ruce. V souvislosti s těmi klačskými penězi můžeme říct, že tam jeden z nich každopádně byl, protože kvůli tomu písku, co byl na zemi, takže on měl stále ještě na sandálech píset. Och, bohové! Co mi? zvedl hlavu od čtení. Vychledne ti polévka. upozornila ho Lady byla od protějšího konce stolu. Pokud si jim si stočila všimnout hodin, tak tu plnou lžíci držíš ve vzduchu už pět minut. Promiň, má drahá, co tu čteš? Och, to je takové malé mistrovské dílko, řekl Elánius a odsunul tračníkovo hlášení stranou. Musí to být jistě zajímavé. Přikývla Lady byla poněkud na kysle. Prakticky bezkonkurenční, přikývl Elánius. Jediné, co nenašli, je trs fíku a velbloud ukrytý pod peřinou. Jeho radar poněkud opožděně odhalil jistý chlad, proudící z prostoru za stojánkem s obrovsky a stolními přísadami. Ehm, no, stalo se něco, má drahá? Dukou, by si vzpomenout, kdy jsme spolu naposled večeřili sami? A v úterý ne. To byla výroční večeře cichu obchodní sami. Elánojovi naskočili vrázky na čele. Ale ty jsi tam přece taky byla, ne? Další jemná změna v ovzduší mu řekla, že to nebyla ta nejlepší odpověď. A pak si si ukamžitě rozloučil kvůli té záležitosti s holičem ve třpitné ulici. Aha, přečem novotný. No, ale on opravdu zabíjel lidi, si bylo. Jediné, co se dalo říct si v jeho prospěch, bylo to, že to nedělal úmyslně. Prostě a jednoduše neuměl holit a jsem si jistá, že si tam chodit nemusel. Práce u policie to je práce na celých 24 a hodin, má drahá. Jenom pro tebe. Tvoji policajti si odpracují svých 10 hodin a tím to pro ně končí. Ale ty pracuješ pořád. To ti vážně nedělá dobře. Celý den si vyspěchu a když se probudím uprostřed noci, nahmátnu vedle sebe jen studené místo. Tyčky zůstaly vyset ve vzduchu jako duchové nevyřčených slov. Nedůležité drobnosti, pomyslel si Elánius. Tak začínají války. Když té práce je tolik, si bylo... Vždycky jí bylo tolik. A čím větší hlídka je, tím víc přibývá práci, všiml jsi jsi? Elánius přikýval. To byla pravda. Rozpisy směn, potvrzení, kontrola zápisníků, hlášení. Možná, že hlídka hraje zásadní roli v životě města a možná taky, že ne. Ale každopádně to byla velká skupina podřízených, o něž se musel starat. Měl by si zvolit zástupci? Jo, to on mi říká taky. Prosím? Jen jsem si tak nahlas přemýšlel, drahá. Víš co? Udělej mi si hezký večer. V obýváku hoří v krbu příjemný oheň. Nejso mi. Není tam žádný oheň. Copak dneska mladý předošel v krbu nezapálil? Předošel byl hoch pro všechno. Pro Elánia bylo novinkou, že tenhle název postihuje úřední postavení nejmladšího sloužícího, ale ten název prostě postihuje osobu, která zapaluje ohně a vyklízí popel, čistí záchody, pomáhá zahradníkovi a na jeho žalobu padá vina za všechno, co se nepodaří. Udyšil, aby nastoupil jako bubeník v odílech Lorda Eorlihu. Ten taky? Byl to takový chytrý chlapec a není na to trochu mladý? Řekl, že svůj věk zapře. Doufám, že bude hlavně lhát o svých hudebních schopnostech. Slyšel jsem, jak si píská. A co ho to napadlo, že se rozhodl udělat takovou hloupost? Myslí si, že uniformy přitahují děvčoto? Sibila se na něj mírně usmála. Večer doma mu najednou začal připadat jako velmi příjemná záležitost. No, na to, aby člověk našel dřevník, jistě nemusí být geniální. A pak zamkneme dveře a... Jedny ze zmíněných dveří se najednou otřásly zuřivým klepáním. Elánius zachytil Sibylin pohled. Elánius zachytil Sibylin pohled. Jun běž, otevří. Dveře se otevřely, aby vpustili svobodnici řečku, která byla téměř bez dechu. Musíte jít se mnou, pane, rychle! Peň tak rád, je to, vážně, bražda. Elánius vrhl bezmocný pohled na svou ženu. Samozřejmě, že musíš jít. Angua si přičesávala vlasy před zrcadlem. Ta se mi nelíbí, tohle není správné chování. Poplácala ho po rameni. Nedělej si starosti, Elánius nám to přece všechno vysvětlil. Chováš se jako kdybychom dělali něco špatného. Já jsem rád policistou, odpovědělí karotka stále ještě ponořený do zasmušilé nálady. A to člověk musí nosit uniformu. Když nemáš uniformu, je to jako když lidi pehuješ A on ví, že si to myslím. Angua přiletěla pohledem jeho nakrátko přistřižené rudé vlasy a poctivé uši. Sněl jsem mu z ramen hodně práce. Už vůbec nemusí chodit na hlídky, ale on se stejně pořád pokouší dělat všechno. Třeba by byl raději, kdyby se nesnažil být tak hrozně užitečný. A co víc, taky nám nemládne. Pokusil jsem se ho na to opatrně upozornit. To od tebe bylo hezké. A nikdy jsem nenosil obyčejné šaty. Och, na tobě nebudou žádné šaty vypadat tak docela obyčejně. Odpověděla Angu a natáhla si kabát. Byla to nesmírná úleva zbavit se alespoň na nějaký čas pancíře. A co se týkalo karotky, ten se stejně zamaskovat nedal. Jeho velikost, červené vlasy, výraz svalnaté bodrosti. Ale když tak o tom přemýšlím, tak vlkodlak je vlastně skoro pořád jenom v civilu. Děkuju tě, Karotko, a máš absolutně pravdu. Já se prostě necítím dobře, když musím žít ve lži. Jen zkus na těch tlapách uběhnout nějaký ten kilometr. Prasím? <těk> Och, to nic. Můj barakov syn Janil se zlobil. Nevěděl proč. Jeho zlost pramenila z několika věcí. Tou hlavní byla zápalná bomba ze včerejší noci. Další pak některá slova, která musel vyslechnout na ulici. Pohádal se s otcem, který chtěl poslat dnes ráno jídlo na strážnici. Oni byli úřední součástí města, měli ty pitomé odznaky. Rozčilovalo ho hodně věcí, včetně té skutečnosti, že mu bylo třináct. Takže když se v 9 hodin večer, zatímco jeho otec pekl chleba, rozletěli dveře a do místnosti vběhl cizí muž, Vytáhl janil z tu otců v starý samostříl, namířil do míst, kde měl podle jeho odhadu cizinec srdce a stiskl spoušť. Karotka jednou nebo dvakrát dupl nohou a rozhlédl se kolem. Tady, já stál tady, a princ byl tímhle směrem. Angu a poslušně vykročila podláždění. Několik lidí se za karotkou zvědavě otočilo. Dobrá, stůj, ne, ještě kousek dopředu, zastav, teď se posuň kousek doleva, myslel jsem vlevo z mého pohledu, kousíček se vrať a teď vyhoď ruce nad hlavu. Přešel k ní, otočil se a sledoval směr jejího pohledu. Zastřelili ho z univerzity? Vypadá to na budovu knihovny, přikývla Angua. Jenže je skoro jisté, že něco takového by žádný mák neudělal. Ti se od takových věcí drží raději dál. Och, není nějak těžké dostat se tam, dokonce i když jsou brány zavřené. Pojď, zkusíme si tu neúřední cestu, co říkáš? Fajn, karotko. Ano, ten falešný knír, to se k tobě vůbec nehodí, víš. A ten nos je příliš růžový. Co pak tam? Nevypadám nenápadně? Ne. A ten klobouk? Ten klobouk bych asi taky raději odložila. Je to dobrý klobouk, ale víš, nedá buřinka, to není tvůj styl, vůbec ti nesluší. Správně? Kdyby to byl můj styl, poznali by přece lidi, že to jsem já, ne? Já chtěla říct, že v něm vypadáš jako blbeček, karotko. A normálně taky vypadám jako blbeček? Ne, to ne. Aha, zvolal Karotka vítězoslavně a prohrábl kapsu svého velkého hnědého převlečníku. Tuhle knihu převleku jsem si koupil v obchodu s ptákovinami v zapudrované ulici. Legrační věc. Potkal jsem Nobyho, který tam taky nakupoval. Zeptal jsem se ho proč a on mi odpověděl, že je to takové zoufalé rozhodnutí. Nevíš, co tím myslel? Nemám nejmenší představu. Nevěřila bys, jaké úžasné věci tam mají? Falešné vlasy, falešné nosy, falešné vousy, dokonce i falešné... Na okamžik zaváhal a tvář mu zalil ruměnec. Dokonce i falešné, no víš, hrudníky, ale prodámy. Ani za nic na světě si nedokážu představit, proč by měly ženské schovávat jedny tyhlety, za ty druhé. A on si to opravdu nedokáže představit, pomyslela si Angua. Vzala Karotkovi s rukou malou knížečku a prolistovala ji. Pak si povzdechla. Karotko, tyhle masky jsou určeny pro loutky do dětského divadelka. Vážně. Podívej, všechny jsou na bramborách, vidíš. Já myslel, že ty brambory použili, aby měli na čem ty masky ukázat. Karotko, vždyť ta kniha se jmenuje Udělejme si bramborové divadelko. Přestože byla část Karotkova obličeje ukryta za mohutným černým knírem, bylo vidět, že se zatvářel úžasle a ublíženě. A proč by se měli brambory maskovat? Došli za univerzitu do soutězky mezi holými stěnami které se přezdívalo ulička poznání, a to už tolik generací, že na jednom jejím konci byla přišroubována tabulka s tímto jménem. Minulý malý hlouček mágů studentů. O neoficiálním vstupu na pozemky univerzity vždycky věděli jen studenti. Na co ale většina studentů zapomněla, byli starší příslušníci fakulty a profesorského sboru, kteří byli také kdysi studenty a ještě tek se rádi dostávali ven a dovnitř poté, co se oficiálně zavřeli brány. To samozřejmě vedlo za temných večerů ke vzniku ovzduší plného rozpaku a ohledu plné diplomacie. Karotka a Angua trpělivě čekali, dokud vysokou zeď nepřelezla další skupinka studentů, kterou po chvilce následoval děkan. Dobrý večer, pane. Dobrý večer, i tu běž, krholo, odpověděl děkan a zmizel v temnotě. Vidíš? No a důležité je, že mi neřekl Karotko. Princip je zdravý. Přelezli stěnu, spustili se na akademický trávník a vydali se ke knihovně. Bude zamčená. Nezapomeň, že máme uvnitř spojence, zabručal Karotka a zaklepal. Dveře se maličko otevřely. O ok! Karotka zvedla svůj příšerně malý klobouk. Dobrý večer, pane! Napadlo mě, mohli bychom dál? Je to úřední. O ok! O, o ok! No, co to říkal? Zajímala se Angua. No, když už to chceš vědět, tak řekl, můj bože, hleďme chodící brambora! Pak se knihovník obrátil k anguji a zvraštil nos. Neměl rád pach kodlaků. Pozval však dvojici dál, sklepáním kotníku obešel stůl a zatímco trpělivě čekali, přehrabal jednu zásuvku stolu, vytáhl z ní speciální odznak pomocníka městské hlídky připevněný na provázku a pověsil si ho zhruba do míst, kde měl krek. Pak se postavil do pozoru alespoň tak, jak to Orangu tam dokáže, což by ovšem uspokojilo málo kterého vojáka. Zdravé opičí jádro se snaží, ale okrajové oblasti opí postavy se jen velmi těžko přizpůsobují. O ok, o ok! Znamenalo to, jak vám mohu pomoci, kapitáne Škrholo? zeptala se Angua. Potřebujeme se podívat do pátého patra, do míst, odkud je vidět na náměstí. O -ok, o -o -o -ok, o -o -ok. On říká, že tam jsou jen stará skladiště. A to poslední o ok? Pane, obludný klobouku. A pořád ještě nepřišel na to, kdo bys mohl být, ano? Páté patro byla chodbá, z níž se vcházelo do řady nevětraných místností, které smutně páchly starými nikým nechtěnými knihami. Svazky nebyly umístěny v regálech, ale v širokých policích a vždy po několika byly svázány provázkem. Mnoho jich bylo poškozeno, některým chyběly desky. Podle toho, co z nich zbývalo, bylo zřejmé, že jsou to většinou staré učebnice, o které by nestál ani ten nejzavělejší bibliofil. Karotka zvedl potrhaný výtisk vejdaliho okultního slabikáře. Vypadlo z něj několik volných listů. Angu jeden z nich zvedla. Kapitola 15: Základní nekromancie. Lekce první: Jak správně používat ryče. Odložila papír a tiše zavětřila. Knihovníkův pach sice vyplňoval její čichovou kapacitu jako slon krabičku zápalek, ale byl tady ještě někdo jiný. Tím myslím v několika posledních dnech. Mohl byste nás tady nechat chvilku o samotě, pane? Pokud jde o tělesné pachy, ten váš je poněkud otevřený. O ok? Knihovník kývil na pozdrav Karotkovi, pokrčil rameny na angu a odkýval se z místnosti. Nejíbej se. Zůstaň kde si, Karotko. Potřebuju, aby se co možná nehýbal vzduch. Pak začala pomaličku postupovat ku předu. Už jí říkali, že knihovník už je okus dále v chodbě, protože slyšela, jak se pomalu vzdaluje tiché vrzání prken v podlaze. Její nosí však říkal, že je knihovník stále ještě v místnosti. Už sice začínal pomalu řídnout, ale... Budu se muset proměnit. Takhle pořád nejsem z to udělat si o tom přesný obrázek. Je to příliš podivné. Karotka poslušně zavřel oči. Zakázala mu pozorovat i v okamžicích kdy se měnila z lidské podoby do podoby Vlkodlaka kvůli některým velmi odpudivým tvarům, které se objevovaly v průběhu procesu. U nich Fieberwaldu, přecházeli obyvatelé z jedné podoby do druhé stejně často a běžně jako si lidé převlékali oblečení, ale i tam se považovalo za slušné po odejít přitom za nějaký vhodný tes. Když oči znovu otevřel, Postupovala už Angu a ku předu tichým, větším krokem, a celá její bytost se soustředila do Čenichu. Pachová přítomnost knihovníka byla jako složitý, ale kompaktní tvar. Podobala se purpurové čmouze v místech, kudy jen prošel, a měla téměř přesný tvar tam, kde delší dobu stál. Ruce, tvář, rty. Za několik hodin to všechno budou jen středy rozšiřujícího se mraku rozdílných pachů, ale teď je stále ještě dokázala zcela přesně postihnout. Zdálo se, že se tady vzduch téměř nepohybuje. V mrtvém prostoru dokonce nebzučil jediný zástupce hemizu, který by vzduch zčeřil nebo dokonce promíchal. Pomalu se přesunula blíže k oknu. Oční věn byl pro ní v téhle chvíli jen něco jako šero plné stínů. Vypadal jako černobílý náčrt místnosti, v níž byly zářícími barvami zachyceny pachové stopy. U okna? U okna? Ano, tady stál nějaký muž a podle pachu se nějakou dobu nepohnul. Jeho odér vysel ve vzduchu téměř na hranici jejich čichových schopností. Pokroucené stopy, které se vzdouvaly v téměř nehybném vzduchu, jí říkali, že okno bylo otevřeno a pak znovu uzavřeno. Zdálo se jí to? Nebo tady byl opravdu slaboučký, téměř nepostřehnutelný náznak, že před sebou držel zbraň? Její čeních pracoval naplno a snažil se co nejpřesněji určit z pachových vzorců, vysících v místnosti jako mrtvolný kouř, původní tvary a podoby. Poté, co Angoa skončila, přišla k hromádce svých šatů. Když si natahovala boty, zakašlela. Takže tady skutečně stál u okna nějaký muž. Dlouhé vlasy, poněkud přeschlé, voní drahým šamponem. Je to tentýž muž, který přitloukl ta prkna, když osí vlezl do barbikanu. Seš si jistá? Už se někdy zažil, aby se tenhle nos mílil? Promiň, pokračuj. Řekla bych, že byl mohutný. Maličko těší na svou výšku. Moc se nemije, ale když už tak používáš štikolíkovo mídlo s medvědem ten laciný druh. Ale velmi drahý šampon, což je divné. Z brusunové boty a zelený kabát. Dokážeš cítit barvy? Ne, barvivo. Myslím, že tohle pochází ze stolat. A myslím, že střílel z luku. Z drahého luku. Ve vzduchu cítím náznak hedvábí a z toho jsou přece pleteny tětivy nejsilnějších luků, že? A tak drahou tětivu by nikdo nenatáhl na nějaký levný krám. Kadotka se postavil oknu. Měl odsud skvělý výhled. Řekl, sklopil oči a prohlížel si zem. Pak okení parapet. A nakonec okolní police. Jak tady byl asi dlouho? Řekl bych, že dvě nebo tři hodiny. Nevypadá to, že by nějak chodil kolem. Ne. Nekouřil? Neplyval. Stál a čekal. Je to profesionál. Pan Elánius měl pravdu. Mnohem větší profesionál než osy. Zelený kabát? Zelený kabát, zelený kabát. Ach ano, a strašlivé množství lupů, dodala Angu a vstala. Zaváty límeček! Cože, opravdu hodně lupů? No samozřejmě, když říkám, že no, a proto mu říkají zavátý. Dej si mný klímeček, mu se zesíleným hřebenem. Jenže já slyšel, že se nám přestěhoval dostolat. Odkud pochází to barvivo? Je dobrý ve střelbě z luku. Velmi dobrý. A je taky skvělý v zabíjení lidí, které nikdy v životě nepotkal. Takže je to vrah, co? To právě ne. On jen zabíjí lidi pro peníze. Žádný styl. Zavátý neumí ani číst, ani psát. Karotka se poškrábal za uchem a na jeho tváři se myhl výraz soucitu. On se raději ani nedívá na složité obrázky. Dostali jsme ho v loni, ale on rychle zatřásl hlavou a zatímco co jsme vyhrabávali, no by ho zmizel nám. Tak by mě zajímalo, kde asi bydlí. Jenom po mně nechtěj, abych jeho stopu sledovala městem. Už ji zašlapali celé stovky lidí. Není třeba, určitě najdeme někoho, kdo to bude vědět. V tomhle městě jsou lidé, kteří vědí skoro všechno. Pane Límečku, Zavátý límeček si neohrabaně ohmatal krk, lépe řečeno krk své duše. Lidská duše má sklon zachovávat nějaký čas po smrti tvar svého původního těla. Zvyk je úžasná věc. A to u všech čertů byl? Co, co pak vy ho neznal? neznal? Samozřejmě, že ne. Neznám moc lidí, kteří mě usekli hlavu. Tělo zavátého Límečka narazilo v pádu do stolu. Z desky spadlo několik lahví drahých léčebných šampónů a jejich obsah se teď měl na podlaze s dalšími mnohem osobnějšími šťávami příštícími z Límečkova těla. Ty věcičky obsahují speciální oleje a stály mě skoro čtyři tolary. A přesto se mu to teď zdálo všechno tak nějak nepodstatné. Smrt? To se přece stává jen jiným. V tomto případě byl však ten jiný on sám. Tedy ten, co leží tam dole. Ne ten, který tady stojí a dívá se. Za života by zavátý slovo metafyzický nedokázal ani vyslovit, ale teď už začínal život vnímat jiným způsobem. Tak například zvenčí, abychom uvedli něco pro počátek. Čtyři tolary! A neměl jsem často ani vyzkoušet. Nebylo by to fungovalo. Ale, ale pokud vám, vám mohu doporučit, podívejte se, se na to z té lepší stránky. stránky. Už, už to nikdy nebudete potřebovat. potřebovat. Cože? Už žádné lupy? Podíval se na něj zavátý, který už byl téměř průhledný a rychle bledl. Nikdy. Mně můžete, můžete věřit. věřit. Velitel Elánius běžel s temnělými ulicemi a v běhu si pokoušel připnout hrudní plát. Dobrá, Pleskot, co se děje? Říkají, že ten klačan někoho zabil, pane. V skandální ulici už se shrotil dav a vypadá to špatně. Měl jsem zrovna službu na oddělení, pane, a myslela jsem si, že byste o tom měl vědět. Správně. A kromě toho jsem nemohla najít kapitána Korotků, pane. Na stránkách účetní knihy Elániovy duše se objevilo několik řádek psaných nebezpečně keselým ingoustem. Bohové, takže kdo je velícím důstojníkem? Saržat na pane. Trpaslice měla náhle dojem, že zůstala stát. Velitel Elánius se změnil v rozmazanou čmouhu, která se ztrácela na konci ulice.